Урвище, поросле чагарником та деревами, було таке глибоке, що крізь густе листя ледь виднівся лише дах театру. Ті зарослі на кручі біля театру слугували хлопчакам джунглями, де можна було лазити, стрибати, розігрувати сцени і щойно побаченого фільму. Мій семилітній Юрась теж не хотів пасти задніх. Отож там Юрась. Розгойдавшись на гілці, щоб перескочити на іншу Зробити цього не зумів Упав із дерева й покотився з крутої кручі вниз Падіння було дуже тяжке Він зламав собі руку і, не розуміючи, що з ним сталося Ходив так майже цілий день, аж поки мати повернулася з роботи У нього виявився відрив шийки плеча в такому місці Де зрощування не давало добрих наслідків Переломи майже щороку повторювалися Треба сказати, що від Юрка, капітан Об'єдков, славільно вирішив заборонити мені побачення з сином. Від аліментів, що виражалися чималенькою сумою, він, звичайно, не відмовлявся. Довелося мені йти до начальника політвідділу дивізії. Той викликав капітана Об'єдкова і провів відповідну виховну роботу. Після цього я міг брати сина до готелю, який містився біля Троїцько-Сергівської лаври, і він звідти їздив до школи. Я часто наїжджав до Загорська, жив у готелі місяцями, ми харчувалися з сином у ресторані, а вечорами ходили до Лаври. Там прогулювалися непогано задягнені юнаки, що нічим не різнилися від міських молодиків. Якось я зупинив добрий десяток їх запитанням, чи немає сірника, би припалити цигарку. І ні в кого сірника не було. Юрко сміявся з мене. Тату, тож семінаристи, вони не курять. Виявляється, Юрась дуже цікавився лаврою. Він знав про неї куди більше, ніж багато хто з дорослих. Тут можна було б сказати чимало добрих слів про цю величну споруду, без якої, власний й Москва блідне. Але це потягнуло б нас у бік от задуманої розповіді. Скажу тільки, що дитяче знайомство Юрася з Троїцько-Сергівською лаврою не минуло для нього марно. Після мого арешту він став дуже релігійною людиною. Це буде тоді, коли йому виповниться три десятки років. Одного разу я таки вкрав Юрася І забрав на ціле літо спершу до Києва, а потім до Одеси, де ми купалися в морі і ловили бичків. Пригадую нашу поїздку пароплавом до Херсона, особливо зупинку на пристані Каховка. У нас був великий морський бінокль. Ми дивилися з палуби у воду, і то було страшне видовисько. Риба перед каховською греблею стояла спина до спини. Не можна було проїхати човном. Охочі вигрібали її під саками в човни. Ото й була каховська риболовля. Я не бачив, аби це хтось забороняв. Так можна було вигрібати рибу хіба що з магазинного резервуара, коли її продають москвичам або киянам. А проте її стільки гинуло, що браконьєрство каховців слід було вважати добрим ділом. Споконвічний шлях риби до дніпровських заплав на Нерест був перекритий каховською греблею. Мільйонолітній інстинкт гнав її від Запоріжжя і вище, але соціалістичний залізобетон назавжди увірвав її природне життя. Ми жахалися того, що бачили. Нам боліло в душі, і недобрі передчуття сповнювали серця. «Тату», – гірко запитував Юрась, – «навіщо вони це роблять?» «Електрика потрібна», – відповідав я. «А хіба риба не потрібна? Поглянь, вона ж вмирає». Дніпро в районі Каховки – і справді засмердівся від дохлої риби. Ірина, мабуть, на вимогу В'єткова поскаржилася на мене в міліцію, що я вкрав сина. Міліція знайшла нас в одеському будинку творчості, коли Юрась, засмаглий, щасливий, ловив бичків, а я йому допомагав. Він нізащо не хотів повертатися додому. Мої документи свідчили про те, що я рідний батько хлопчика, отож капітан Об'єдков дістав телеграму від одеської міліції, що жодного порушення закону вони не виявили Роки збігали, і наближався рубіж, який різко змінить усе моє думання та світосприймання, і до глибин переліпить мою душу Маю на увазі 20-й з'їзд КПРС та перш ніж перейти до 20-го з'їзду та його наслідків, я мушу, бодай, побіжно згадати подію, котра відбулася, мабуть, у 54-му році. Ми з Євгенією вирішили зробити мандрівку морем від Одеси до Батумі, а відтак берегом через Сухумі до Гагри. Ми були людьми досить заможними і могли дозволити собі те, що було не по кишені іншим. Окрема каюта на фешенебельному теплоході Грузії, розкішний ресторан – це це тоді вабила.